Pertama, pinjam, rumah. Eh, pinjam rumah. pinjam duit tak rumah. Ini yang boleh tersendiri yang tidak buat dulu, kan? Pinjam duit daripada sebuah kompetensional untuk beli rumah. Hukumnya ribar. Maka rumah itu adalah rumah yang tiada bertah. Dan rumah ribar. Okey? Baik. Kemudian yang kedua, pinjaman kereta. Untuk membeli pinjaman. Baik-baik untuk membeli kredit. Menurut Allah kredite itu, dan nahus, dan yang kredite itu kredite okay. juga kredit itu apa? Kalau masjid akan kredit itu memang maksud bila ini patinya sama duit terjatuh. Kredit itu kredit itu. Ya ketiga kredit kad. Kredit kad adalah riba. Kecuali kredit kad bank Islam Malaysia telah disahkan oleh Majlis Penasihat Syariahnya di dunia dan di akhirat. Jenjala so, yang pandai dengan jenjala ini, kalau berketak orang pandai cukup. Majulah penajek so, saya yang sudah tangguh habis untuk halal itu penuh dengan kredit kat Islam ada empat usgane, tak Malaysia dia ada empat bank saja. Bank Islam Malaysia berapa? M Islam Bank nama jenjala kredit Islam kasi. Kemudian bank simpanan nasional dia ada satu Cawangan yang Islam yang nama jenjala kredit Islam Aiman dia. Yeah. Kemudian yang keempat, al Bank. Dia ada keluarkan debit card. Yeah, debit card yang boleh berfungsi macam uh, credit card lah, boleh Ada lah, tapi ada beza Tapi boleh lah menjalankan tugas-tugas debit card tu. Okay? Itu saja yang. Siapa yang dekat yang lain daripada itu kalau anda guna dan anda bayar lambat, maka itu adalah riba secara terus boleh senang ulama. Okay, apa lagi insurans conventional? Kalau ada ada insurans yang apa? Insurans vehicle, insurans rumah conventional, itu juga adalah riba atau keputusan majlis ulama big sedunia. Tak payah baje katuar buat ada dua cina. Majlis kesatuan ulama big sedunia, eh, mereka Bincang Tiga kali Tiga kali Siapa tak tahu, mereka bijak. Tahun yang pertama, oh, tak cukup pau untuk bijak aja Tahun kedua, tak cukup pau, tahun ketiga, putus. pengetahuan. Dan jangan ada pula tulisan dalam satu majalah di Pulau Jawa. Ya. Dia mendakwa bahawa dia lagi pandai daripada seluruh para fuqaha mu'tazilah dan seluruh ulama dunia dan ahli ekonomi dunia. Dia kata seluruh pak tidak pernah membeli maklumat, sekenal yang insurans, halak itu. Dia ini adalah agent, insurans M-A-A. Dia tulis tulisan itu di dalam mingguan peningguan masa. Dan dia letak ulama katnya siapa guna. tu jaksin sulat small, kawan-kawan, ban. Dia pun haranglah teman kena ban. Dia pun kata orang ini tak ada tiga lagi, sekarang Oh, oh, oh, oh, oh. Eh? Padahal Yang penting membentang di majlis Kesatuan ulama' fiksa dunia ini Bukan ah, ini ekonomi besar Malah CEO Conventional insurance pun datang Terus berterang ke ulama' Apa benda yang berlaku dalam konsep yang kami guna Sebab mereka pun Defend mereka punya konsep Tapi semuanya gagal Dan terbukti haram Kerana dua sebab utama. Dia warah sebabnya orang yang kedua kerana ada usaha riba. Jadi, insurans. Kita juga tengok ha, insurans Ah Insurans riba agak. Ya. Jadi kalau ada usurans, insurans orang mati. Maka rumahnya yang tak belum diambil bayar itu akan diambil daripada duit insurans konfensional. Maka matinya bersama usaha rumah. Dia berikan kepada bank, Ataupun dia ada insurans, apa-apa lagi lah. Tuan-anak pendidikan ke apa-apa. Entah ada. Semua dia tak ya? Jadi, saya tahu kalau tak puan tinggi. Tak puan tinggi, tuan-tuan tak. Sudah maka baru dia ada. Okay? Baik. Kemudian ini, sesuatu yang apa lagi? Iaitulah pinjaman pelajaran 3% service cost. Boleh. Ya. Dan menurut batwa accounting penduduknya. Mereka berbicara ulama-ulama ini, mereka kata memang betul. Kalau kita kalau kita nak ambil administration cost ataupun administration fee, bukannya halal. Tapi dengan kemahaman baharu. Administration fee itu adalah satu jumlah yang flat. Exilu. Contoh, RM2,000. Kos perkhidmatan 2 ribu ujit. Tepat. Kalau dia beri pada orang A, contohnya 20 ribu ujit pinjaman perajaran. Harga yang dia akan ambil kos untuk perkhidmatan 2 ribu. Kalau dia beri pada orang B, 500 ribu buat belakang medit dekat kecil. Ataupun 2 juta, 1 juta. Maka kos dia tetap 2 ribu ujit. Itu halal. Okey? tetapi kata sebenarnya bukanlah betul. Dia menambarkan kos penimbatan tapi 3%. Itu bukan kos peningkat. Itu betul. Sebab, dia berubah dan berubah ke jumlah yang diberi, beri. Betul. Kalau dia beli pada orang itu 3,000, 3% dia beli 3,000. Kalau dia beli orang itu besar, mungkin 5 ratus 1,000, 3% dia beli 5 ratus 1,000. Sama lah. Ini 3%. Tak sama kan? Bila dikaitkan dengan jumlah pemberian, Makdimas tu dia timbah. Dah dia laris-laris dia elam ama apa macam tak boleh. Dia kerajaan tu berdua satu sama satu pandai England orde. Sampai. Ya, cuba kata ada tu dia bincangkan seketak yang lain. jadi sekali kalau yang lain dengan kata-kata Semua Semua Sama Itu dia. kalau kita dekat buat untuk Allah Ya, ini adalah sesuatu yang jangan disebut saja. Baik, semakin jauh dia pada hari nanti, ulu harus diberi perhatian kepada orang tua, setiap pemelihara, ya, yang berikan jamaah ini kepada orang yang berumur ini. Dan pelaku imam, menurut imam dia belum berjamah dengan susah jahil ini, telah imam setiap pemimpin jamaah yang disyaratkan. Lebihan ketika pulang balik adalah mengibat secara ramadhan jumaat dan ni, jumaat itu telah pun diadzki oleh ulama zaman hari ini yang pada dalam fatwa mereka disebutkan sebuah kandungan 14 bulan Kita musuh yang patut apakah? Menolak faktor yang berasal dari bawah. Apakah yang terus terlepas dari Ini adalah kitab yang bertanya. Inilah beberapa cawaya buluk. Siapa riba? Siapa riba al-Allah al-Haram? Siapa riba al-Haram? Faham belum? Konjen? Adakah riba al-Haram? Jika belakang buku itu ditanda-tandanya pulih, buku puluh, puluh, puluh, sebulan. Ya, pada dalam bidang tersebut so kita maaflah Ustaz, Ustaz yang cuba menghalalkan ada guna lah perkahwinan lalu dan eh, terpulang kita nak beritahu telah dikibak bila mula pilihan karang jadi itu adalah langkah kredit dan pinjaman pelajaran dan kalau pinjaman pelajaran itu dibuat dalam keadaan terpaksa tidak ada pusat bakat yang nak muli tidak ada mak ayah yang mampu tidak ada nikmat yang mampu dan tak ada sana sini dan sini adalah aziah untuk saya menaji ilmu Berarti tidak habis satu ketika saja maka ketika itu wallahu taala ahli mungkin dia termasuk dalam bab hajian dan zil yang tidak mampu dan usul seni iaitu hajat yang sangat mendesak yang sampai sudah taraf hampir-hampir tak Okey? Tapi pada apa-apa habis Kepulahnya, wajiblah anda segera membangsaikan kitab itu dan yang beribat itu cuba dan berusaha membuat surat, permohonan dan bayuan hmm. untuk dilangkaikan dan dihapuskan. dilapuskan. Cuba dan, eh, tak boleh ingat tulis cinta. Cuba dulu agar di alam bantah nanti boleh gendut ke Allah. Aku mengambil paksa. Lepas tu aku dah kerja, aku cuba nak suruh dia lupuskan. Nabi yang kuatkan sumat lagi dah. Tapi tak diperima. Adalah ujian yang boleh bawa. Ya. Baik. Itu adalah penerbangan Yang keseluruhnya apa lagi riba yang berlaku juga? Iaitulah ribanya adalah deposit. Iaitulah simpanan tetap. Pelaburan tetap. Pelaburan kurangan tetap di bank-bank professional. Yang ada dengan kalau macam tu ni. Kalau kalau tetapi kalau saya nak bagi pemasaalahlah. Sebab tuan tadi terik bukan apa salah itu dia. Dia pasal tipu tu lebih buruk lagi. Ya dia masalah tipu dan tak tahu dengan akal dan apa itu maknanya dia buat ganda-ganda atau dia bermandi dengan pelaburan riba di bank komersial. Sebab kita tahu dia tumeng, agar, mata. Tapi, itu baik, ada, tempat masa, tapi haram secara. Ya? Baik. Kemudian yang seterusnya dan itulah ah uh, patut itulah tadi pun. Adapun ASD perkara dia tak seteru. Dia tak seteru, kita tak seteru ah penawar tukar internet. Sebab bila internet dia luar dia riba. ASB dia tak pasti riba. Dia bukan masalah riba, dia masalah riba ada dua sekat. Menurut Majlis Fatwa ke dan ada orang yang berkata, kenapa tidak akan sibuk sangat? Terima kasih, mungkin kebangsaan. Serebuk mengharapkan majlis. Berat-berat internet. Tapi yang ini diberiakan saja, lah double standard saya pakai. Ini semua bukan orangnya emosional dan tidak berpikir secara ini. tidak berpikir secara ini. Kerana berjalan sebenarnya, apa-apa double standard, triple standard, quadruple standard, whatever. Bila mana mereka boleh tahu benda yang betul, kita boleh ikut Ada pun double standard yang mereka Mereka memilih milik dan dipatuhah Itu tanggungjawab mereka dengan sama Itu bukan konversi yang kamu boleh ikut mereka Tapi mereka kata benda yang betul, kamu boleh ikut mereka <tuh>. mereka beritahu kan. mereka berita mujah, Bila benda mereka betul, kita boleh ikut Walaupun mereka tak boleh standard Kata benda yang kita boleh ikut Itu mereka punya tanggungjawab Semua yang Tuhan pun saya sebutkan banyak kali Saya pun tak ingatkan buat sebelum ini Udah, kita tanda-tanda dulu Yang itulah, Nabi SAW Dilatangi oleh Abu Mulaimah RA Abu Mulaimah berkata Bahawa syantan, syantan Satu masjid telah mengajar Bahawa baca ayat kursi Kerana kami Takut kami ni jenis Kami ni takut dengan ayat kursi Maka Abu Mulaimah dalam Kitab Suha'i Al-Bukhari Adik Suhaib, berjumpa dengan Rasulullah, menceritakan perkara ini, minta pandangan yang subah bolehkan, aku percaya ajaran shantan ini. Mungkin Nabi berkata, salat takkan -tak Allah, ulatkan itu, dia akan syaitan. Dia telah cakap benar, walaupun dia perlipu. Lata-lata dia perlipu. Tapi bila dia cakap benar, kamu punya dengar. <coughs> Tak kira apa pun kalau dalam mazhab Fatwa itu, Tapi kira mereka bercakap, mereka anda kena timbul. Eh kalau kata ada kredibiliti dia tak ada. Bagi Nabi ada persoal. Syaitan di mana ada kredibiliti tak ada. Bentar ayat ruji ni tak ingat. Nabi tak pernah soal. Mana disebut dalam semua hadis? Ayat himmat dzama'atil mukmin, ana wajadaha fa huwa ahqqu biha kebaikan dan kesedekah itu adalah barang kecil di kalangan orang Islam. Barang apa dapat dia Kamu ambil Walaupun hadis itu sanadnya baik tetapi maksudnya telah disokong oleh hadis sahih Bukhari yang belajar daripada Syaitan dari tu atau orang tadi tu. So di syarat dia kuat. Baik. So apa dua double standard mereka itu urusan mereka dan tidak menjejaskan kebenaran fatwa yang telah dikeluarkan. Betul kalau kata itu benar, para patuh itu tak benar, boleh soal Ada orang kata, apa usaha yang dikuali dengan dipatua serta ASB? 7.5 juta lagi. Islam terima. Kenapa tak ada usaha? Inilah dipatuan bersabar lebih dahulu, kaji sebelum maklumat. Kerana lagi, patua dah pinjam dua kali. Istilah ini, dan mereka telah mempatuakan haram ASB. Dan Zakim pun dah mengambil pertulisan tu masuk dalam orang ni apa yang tu malas dalam baca tu? Habis kenapa tak keluar so orang syokal apa televisyen TV, TV, dia TV, siap kan? Jawapan saya, kami <mas gyak> <cay> <cay>. semua kamu jadi Ketua Tengah, aku tahu semua. Dan kamu dah tanya lagi, dah tahu kamu yeah, tanya. Dia kan tahu. Dah tahu tanya lagi, tu ombak berapa-apa yang tanda? Dia tahu sebab apa? TV kat luar kan ya, kamu tanya buat apa? Itulah dia, maknanya seorang dah dua kali bincang, tak payah tanya Dato' Ishafah tu. Dia mesti pelik, mufiti pelik juga. Dia mufiti selalu, tuan dulu. duduk. Terpelantai selama tuan-tuan. Dia sebut pada saya, dia tengah-tengah, dia tengah-tengah, dia tengah-tengah orang. Tengah-tengah dia. Dah dicampur kali, tapi kerajaan tak bagi waktu ni. Ya Allah, keperluan keperluan itu pun dalam dakwah dakwah itu. Di sana ada Pak Imam itu Muhammad Lubbi. Habis tak buat apa dia ni. Saya tanya apa? Kalau buku negeri profesor musuhuddin. Saya kata, "Ya. Saya dulu." Dia kata, "Ya, masih. Kenapa, tuan?" Saya kata, "Saya sedang buat Saya menang penemuan lain apa dia?" Saya kata akhah dia ada masalah. Bukan hanya 30%, dia bercakap jumpa pulang Tapi akhah dia ada masalah. Tak ada masalahnya. Saya kata akhah dia bermasalah kerana 1 ringgit yang akan lalak, dijamin 1 ringgit takkan selamat. Maka itu namanya pelaburan yang menjamin modal tidak hancur. Kira dia batal di dalam 4 mazhab. Dan kita nak tahu kalau Jadi dia tak boleh nah, dengar email lah kami jatuh. Sebab itu bahasa ayat halal ini. Maka dia tanggunglah. Dekat akhirnya. Habis itu. Sebab masalah ASP tak semerat. dengan berjumpa-jumpa ini. Kalau tidak, riba dengan pesi ASP. Ini masalah akad. Dan masalah pelaburan ini bercampur. Tak berapa teruk. Berbanding dengan riba. Yang daripada akad tadi. Kemudian ASP dah berlanggan tanggung. Untuk tanggung ke akhirnya. Bahagut Zuhdi dan juga uh, fatwa bukti Perak kita tak berhubung saya seorang yang ahli Amin Majlis Fatwa Perak saya kenal seorang Profesor Mahdi dia benda berkata ASP panjang lebar dengan Majlis Bukti Perak habis-habis Bukti Perak kata tak ada ASP ini harus macam saya ni ya. harus saya minta tak apa, itu parangannya Tapi kita tak Yang Profesor Raja ada datang, saya bukan cuan Saya bukan cuan, saya Jadi parangannya Sebenarnya, saya punya puisi kekuasaan Belum di cabna Dan keputusan majoriti atau keputusan Tapi itulah keputusan Yang, yang dibutuhkan ya? Tapi itu lagi So, apa pun yang padahal so, itu, mereka dah bersunggu yang ada yang terkumpuk-kumpuk, yang marah-marah, yang bertepik-tempik, ni apa? Usaha macam bertepik-tepik ni, usaha. So, sebab tu saya tulis dalam website saya sejak, kan, jadi bangang. Bangang, bangang, bangang. Kenapa kita terus, kenapa kita terus? Ambil? Tadi dah imut apa benda, kata-kata, ya. Alatang, ini benda, segala pengurang, ini benda. These things dah bila dah berkutusur. So, itu yang perlu kita buat, kita fikirlah kita dapat fahamlah sebab apa, -apa tak kita tengok, kita yang tak dikeluarkan. Pada-adaan yang nak buat kerja. Kan? Yeah. Itulah yang pula-adaan Cari kerja anda mahu untuk mendengarkan kepada persyarakat. Biar apa? KMPSP. Kenapa apa berada ke Indonesia? KMPSP pun tak tertentu pelaburan internet. Sebab, KMPSP kita dimaksa. Bila dimaksa, tak terhubung kepada kita. Bukan kita bertanggung, orang orang ni yang bertanggung. Contohnya tak boleh saling dulu. Dua orang sahabat, satu dibunuh kedua dibunuh, kedua satu apa dia? Soalan soal terang aku tak faham. Oh, macam ni dulu. Soalan soal tak jadi kerana aku tak ceritakan dua dia. Entah cerita apa yang itu macam ni dulu. Soalan ni macam macam macam aku tu dua berisikan dulu. Ingat tu dua. Lepas selesai dulu. Dia balik nangis nangis, jumpa lagi jadi jangan jangan ada hati sahaja dan dia itu mesti maklum dengan iman Masih Maka itulah urgensi. Maka ini kadang-kadang. itu adalah hari setiap minggu kada pernah. Eh, al pada al umat diangkat halal, diangkat tanggunggan daripada umat aku daripada bangsa dalam dalam tiga perkara tempat segala tiga paling. Antaranya wa la tukrihu apa-apa yang dipaksakan kepada akan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 apa masalah kita sahaja Lepas pandai tu pelanggu Kita pun tak tahu Bukan saya masuk ke sana Lagu lah saya tak pergi Tak tahu kan Saya dikaksa Masuk pun dia Wadidah tak Ya kita Iaitulah simpanan Duit simpan Lepas tu duit simpan Kita pun ditopo-topo Kita tinggal apa Tempat haram Tempat haram-haram Maksudnya penosa Orang yang Kenapa Itu dah nikah tapi kita pun dah jadi penosa bila Duit dividend masuk Kita pun sekemaskkan semua segini Sedangkan kita tahu Telah diberikan oleh timbalan itu Pelawat ke sana Dia berisip bahawa dia memang Tak berlaku dalam semua haram terpahalan dahulu. Sebab mereka tak cukup Tempat haram Mereka bagilah tempat haram Dan dia menyerah Dia tengok dekat dalam website Suat dia itu maka sekali lagi kalau anda saya nak beri tersebut, kenapa? Lah. dia bukan lewat kita tak lewat kita tak sebab lewat, kita simpan duit bukan lalu dan kita tiba-tiba kita berhak dengan duit caruman ini duit caruman kita itu mana kita berpaham satu sel duit kat 3 itu nak apa yang perlu kita sekarang dia kita ambil dua jam pas kalau anda orang yang paling Bimbang kan iman anda terurus, anda jangan ambil satu skala. Anda, anda ambil semua jari dan buat satu skala untuk diri anda. Tapi bukan semua di bila dia untuk pakai skala dan juga untuk keperluan awal. Kalau anda rasa iman perbuatan, anda juga di bila dia berdoa, anda ambil apa-apa yang kumpulan Allah itu yang menanggalkan konsep of singing. Yang itulah pembersihan. Sebab, Tadi di video sendiri, Hasil daripada pelaburan halal dan haram. Ya. Halal dan haram. Okay. Maka kerana itu, Anda ambillah, Anda buat kajian ini, Mengikut tahap keimanan Anda. Kemudian Anda akan jual dengan satu percentage. Katalah, Mengikut kajian Anda, Ataupun tanya-tanya dari sini orang yang pakar, dia berkata lebih kurang, 80% haram, 20% harus. Maka anda ambil 20% daripada duit itu, 80% anda ambil ada bagi pencapaian miskin Itu caranya. Tapi jangan pula, cakap baik orang saya rasa yang haram ni 2% jenuh, 98% lagi. Itu tak sedap, diri- diri- diri Itu tak diri- diri je Padahal pandai lah, tadi malam dia, buat saya buat tanjian Kalau pandai, saya dah payah, saya selalu menganji lagi 20% persen. Dia tak punya dia Itu jemputnya Jadi, mana lagi dia? Kalau mereka misalnya, kan dia nanti setengah ini? Kamu misalnya lah Semua ini Sebab orang pelanggu itu Syarikat yang mengandung pun tak tahu siapa dia ASB, ASB, ASB tahu, CLB Mana ASKAR tu, tidak ada orang ini ni nak buat dah ada-ada yang tak sama lagi Eh K-RSP pun tak terlambar, kita ada paksa, kadang-kadang kita ke mana nak Kita lepas yang sama Tapi kita dah tanggung juga kalau kita terpanggah Tak pandai lah, orang kita ingat daripada dia tu Bila orang yang amat, kita tak bagus orang yang anak-anak orang Melayu dia ni, kita saya pun sudah tahu, arah, kami takkan lihat. Sejak dah buka, saya tak boleh buka. Ia banyak, banyak, ni, dia masuk. Sejak dah, kami dah dengan ni, kami boleh pergi kerja. Sejak dah boleh pergi, boleh kerja. Sejak dah, sejak dah pergi, sejak dah pergi, sejak dah pergi, sejak dah pergi, sejak dah pergi, sejak dah pergi, sejak dah pergi, sejak dah pergi, sejak dah pergi, sejak dah pergi, sejak dia dah ni bapak dia. Tolong bawak tu. Bawak ni ke bendang tu. Ya, siapa? Apa pula banyak tu? Pandang dengan agak pun buat untuk melayan orang yang meninggal. Dalam SMS saya aku bunyi bunyi tu waktu azan Eh? Lepas tu dia pasal tanya soalan bertanya, dia kira 20% je. Bila saya jawab 20% tapi dia tanya, saya tak nak cakap. Saya jawab buat tukar kuning ni yang kalau duduk seorang tak setuju dalam politik ni macam mana? Kenapa orang macam itu? Orang tujuh orang pun, eh, ini tu belum lagi, Itu belum lagi, boleh lagi, Itu tu lagi, lagi. Lepas tu saya nak jawab, sudah pun nak jawab ni, macam mana? Sudah saya tahu lah, soalan saya ni, ojo, ojo macam apa? Ciri yang saya, yang mana saya yang dia Ajar pelayan saya, entah, tolong, tolong tengok ni. Tolong tengok ni. Segerut, saya tak masuk ni. Oh iyo. Segerut ni. Yang saya punyi dia kan betul, dia berjalan tahu lah. Dia bila-bila dia tengok lah betul kan. Entah, segerut. A, F, A, Tolong, segerut. As soon as possible. Untuk dia, untuk saya ada notar lagi. Hal-hal-hal yang dikembangkan. apa, hal-hal yang dikembangkan Saya tak ada pelayan, saya tak keluar tu. boleh kita tunyi jangan tak jumpa. Eh, kalau nak mungkin kita masuk dengan dia ni ya. Eh. Ah, depan. Baik, kalau nak pergi pukul superstar. Asal baik tulah orang boleh, kita tahu dia perjanjian dengan ACB. Kalau kita tak ada kawan, kita tak rasa siapa tanggung. Kalau kita ambil dia semua kita betul-betul. Tapi dosa dia sah, mukalifat. Itu serta dia adalah pelaburan hasil haram. Tak seberang riba. Oh, lepas apa itu? Tahu ni ASP tadi, akrab dia ada masalah. Lepas akrab, pelaburan dia campur. Dia campur, pelaburan dia campur, lebih kurang 70-40% sahaja yang haram. Yang kami nampak dalam prospektum lah. Maksudnya lebih kurang 60% yang neutral. Tapi tak sebuah pelaburan ini. Oh, dia lah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 kita cinta nak hidupkan bangsa kita ke kita ni buat yang kita mampu pun Allah sebenarnya mesti punucu ya ada pakar la ritual harian organisasi rapilah dulu apa bani jangan kan kan tak nak buat disiplin jadi vektor ah dia siapa apa tu apa tu kita cantikkan pada isualan kalau tak ada boleh jadi nak tahu kan kita buat apa kita nak Ken? Kenapa tak cerita buat politik buat ustaz? Politik pun tidak orang buat politik. Kenapa cerita? Senang tak jalan cerita semua sekalian ni. Ha, internet aku dah cukup dan saya kena maki. Saya kena maki politik tu lah. Ketik dia. Oh, nanti silah kesuaran ustaz. Ayuh, dia dah kambing dulu. Ayuh, lagi nak ambil ayah makinya. Dia kena berdaya, kan? Kalau ustaz tak buat perhala banyak, suri ustaz kena maki. Jadi, saya saya kena, kalau ada bala kamu kena dapat bala, kan? Ya, jadi semua orang lagi kecuali. Anilah dia macam. Baik, apalah kita nak sampai. Jadi itulah maknanya kuliah daripada hari ini, ni tak beritahu. LLM Anti-Level saya juga tak masuk ke Bapak pun. Dia cuma bulu, saya pernah masuk, bulu. Masih zaman Tendhiyah. Dia tahu tak mungkinlah. Tendhiyah betul-betul mencari dia. Ada orang marah, dia marah pada orang dia marah. Jadi ini saya kerja dengan dia. Kan, dia kata saya ingin haris B-Bank Saya kata haris b saya tak kerja B-Bank, saya ingin haris b itu dulu Eh, Dia kata dulu pun pernah, dia tak kerja So, kalau betul tu saya ingin bank Kenapa dia tak kerja haris B-Bank, dia tak kerja haris Kaitan dengan dulu, tak seronok, tak bulu-betul Habis itu, Khalifah Umar Kalau tak, menurutkan janji dia Jahat, buruh anak dia lagi So, enggak Tak boleh tiba-tiba Ha? Apa nama tu, Ibn bin Abu-Jahal. Bapak saya si Abu-Jahal. Tapi dia Islam, apa kata tu? Ha? Ja anak tu. Ibn Mah bin Abu-Jahal, Ibn Mah bin Abu-Jahal, Ibn Orang seorang yang menjadikan Islam santus pada perangkat kubud. Sekarang Ibn Walid, ya? Ha? Habis tak boleh terima je lah. Habis Allah, Nabi boleh jelaskan saya pun Islam. Kenapa? Ya, Ayuh, dicapkan kerana angkosi Kerana riba tu dah masuk ke pangkal Dua riba tu dah masuk ke pangkal Otak-topak dia pangkal riba Itu jadi lagu semua Dia nak cari jalan Untuk mendapatkan mendaporkan kribuniti Semua orang yang datang rap Dia nak cari jalan -jalan, yang datang halal Dia semua Dia tengoklah alat-alat alat ada babda dia jemukkan Baik Kemudian yang seterusnya Dia pula yang menaruh saja Lepas itu, orang ni harfah, ni harfah juga, ni harfah, ni harfah, ni buang juga, harfah juga. Ini sampai ada ada. Ini sampai ni pun ada. Ah, ni, saya. Ah, saya. Ah, saya. Ah, saya. Ah, saya. Ah, saya. Ah, saya. Ah, saya. Ah, saya. Ah, saya. Ah, saya. Ah, saya. Ah, saya. Ah, saya tak. Bukan boleh dia bayar tak? Saya kata saya kata saya pergi ni pun BIING dengan salam lebar. Okey, saya suruh orangkan diminit sik boleh ke saja. Kalau campur tak, saya harap juga abi rahsus selilah. tak nak nak. Bukan dia. Tak pernah nak buat tindakan ni. Saya ada kerja satu. Bila pergi sini-sini boleh beli kerong. Eh, jadi kawan saya akan keluar ni. Baik sini kalau tuan bukikan tengah bawah, diberikan seorang tu salda Bayangkanlah, ambil pukul. Haram, haramkanlah Haramkanlah Pakai duit, duit tu keranjakan tuan ni Keranjakan tuan ni, kalau tu dah mudi je, dia akan rasa siap mandi ni Tu botol orang tu salda tu, pastik tu daripada kira Cina, haram Boleh? kita punya kaitan hubungan kita dengan penjual pemilik kereta itu tu. Dia nak apa boak dengan duit sini pasal lah. Itu saham, ya, kita tak salah boleh kita nak jual telefon. Asyik siapa kata YouTube, du, laptop, du, abis, abis. dia betul tu. Jual laptop, jual pemilik. Ada apa ni? Ya tak nak duit saya. Kita ni tak buat apa. Kita tu tak bodoh, dia kata tak bodoh. Dia tak guna untuk apa? Ada ada duit untuk Allah kan. Kita tak nak isu tu buat duit. Ya. Lepas tu cakaplah saya nak beli saya boleh, saya nak buktikan dah. Saya nak bagi Sebab itu, eh, beli, mana, eh, saya nak eh, ada satu orang tu, yang mencuri dari buih dua yang saya nak Lepas itu, ada orang tu orang, ah ah, Boleh beri ada orang tu. Ada jenis beri dengan orang tu. ada kita tidak dapat menjawab kepada apa yang akan berlaku kepada orang itu. Eh? Dia ada masalah, Allah, apa nama, walaupun haris di Islamisme, untung dia membeli haris di Islamisme juga, dia ada masalah. Itu membeli apa? Kita punya urusan, Allah-Allah, kita beli dia dua habis. Untung dia, dia nak beli mumpah lah, dia nak beli apa, kita berbunuh lah, itu dia berbunuh lah, kita tidak tahu jauh. Kecuali lah, kita tahu dah memang dia nak buat rokok, mentohnya ah Kita jual kat dia benda yang membantu dia, kita jual terbakar pada dia, ambil terbakar dia. atau kita jual rukuk pada dia, nampak rukuk. Aku nampak rukuk ni, aku nisak ah Kita tahu dia katakan dia nak rukuk selama dia, nisak kan? Kita rukuk apa yang nampak dia kini? Semua lah pereka tak. Tapi rukuk tu juga, kan? Tapi dia dah sangat harang ni. Harang ni tak semua sentah. Jadi susah jadi apa susah ada orang kecil macam tu susah orang muda ni juga. Jadi aku maju orang yang tak cukup mak, orang kecil, maju orang yang tak ada orang cukup mak, orang susah, mak orang yang cukup susah. Ini pun orang yang orang yang tahu. Ternyata ni kamu semua malam-malam ni. Ya, so dari dia mana saya beri dengan bet? Yang beri bet beri jokli saya tahu, aku tahu, tapi dia tak tahu. Jangan buat orang jual, orang tuan macam yang Ada dengjo, Saya tak tahu Ada Saya dia dah takut, saya. ni ada orang takut. Ada halal, ada. Ada halal, ada. Di mana mana mana parti ini? Ah, di mana mana mana parti ini? Bodi, di mana halalnya? Hah? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Oh ya Habis kalau pergi itu Sambil beruntung di atas yang Dia kata dia buat apa pun itu Dia beruntung di atas yang Itu kita Itu kita kondisi kita Kita tak tahu Tapi orang kita apa Dia akan punya duit untuk yang tak ada lah. So dia So dia Itu bukan perusahaan kita Selain itulah Allah SWT mengizinkan kita jual beli dengan orang kafir musyid. Eh? Sampai kan? Eh? Pada awal awal Islam dulu orang kafir musyrik ni dia masuk dalam mukha. Sampai Allah SWT, tubuh. Lepas seperti itu, Apa yang masuk? Allah kata jangan kamu gunakan lagi orang kafir musyid masuk dalam mukha. Eh, terharap <tuh>. selepas tahun ini. Tahun, tahun boleh kita tahu pada zaman ini pulang. Eh? Maka selepas itu, dia perlu berikan luar Padahal, dia perlu berikan itu Dengan syarat, akad dua beli itu menjaga syarat-syarat Itu sahaja So, apa-apa tidak apa yang perlu buat? Yang kita nak bicarakan Jadi, saya tu itulah, dia antara Kebetahan orang yang Tak faham asal barak Beremosi kerana babak tu. So, kita perlu kerja Kita boleh jatuh Saya beli kerja, saya guna hijab Bukan bikers saya beli secara cara saya kewol daripada bank mu'amal. ya kad kredit saya tak ada walaupun dia silami saya tak mula ya kemudian dia terkhilalah insurans saya guna takaful ulishur dengan takaful ikhlas ada ustaz syariah yang tanggung tak nak dan dunia ni saya tak payah nak rambut nak penat tu semak di pondok ya Kemudian apa yang kita buat? Uh, beli barang saya beli secara tunai. Ataupun beli secara hutang. Kecuali barang-barang riba, Barang-barang riba ribang. yang mas. Saya tak beli secara ansuran. Kerana buku yang ada dalam arah. Dulu 4 tahun Maka saya beli secara cash. Maka saya beli mas-mas yang membuah sikit je lah. Tak ada lah yang mas 10,000,000. Tak ada. Saya ha? okay. beli yang berhenti. Okey. Apa lagi saya beli ribang? Tak ada ribang. Saya tak beli riba tak, tak ada barang. Malah riba alat. Malah. Apa ada? Ada bantuan malah boleh tanya diterima Tak ada. Saya lancar. Saya lancar. Saya lancar. Tak ada. Tanya-tanya. Tanya-tanya. Tanya-tanya. Beli idea. Saya lupa. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tuan-tanya. Rumah. Menurut orang-orang. Dan beli. Tak ada. Malah semua beli cash. Ataupun beli secara. Antara. Kecuali barang-barang. tuan Tak terima. Tidak. Kalau saya tiba korek pun saya nak beli guna ikan, saya nak beli kapal, saya pukar dengan itu, saya bayar, saya memikirkan, saya tak terima, selamat. So, kenapa saya Itu, sana, sana. Itu, sana, itu lagi. Itu, itu kerajaan, itu, bank itu, di mana, saya, saya. So, kenapa saya tak terima, boleh? Atau setiap orang yang ada rumah riba, yang terima, wajib terima, saya wajib refinance. Wajib Walaupun harga sepaksa jumlahan ini. Walaupun. Kalau so, betul-betul sayangkan alam bangzah dan akhirat. Alam ini. So, Jadi kalau aku tak rasa penting sangat, duit lagi so, doktor, lagi ketik, lebih penting. Dan jika ah, aku tak ingin lebih penting, lebih lama daripada ah, so, alam bangzah dan akhirat. Ataupun. Tapi kalau rasa alam bangzah dan akhirat itu lebih lama daripada dunia. Kena dipanggil. Walaupun harga ma'al aku kata ustaz ustaz kakak sudahlah sekali saya nak bagi anak saya makan ustaz bagi susu kat saya. Saya sempat-sempat hmm. dia tak. saya nak beritahu sekali ni dia kata apa yang saya boleh melapor dengan duit yang sengdak apa nama tu 500 -50 ringgit dia. Saya kata banyak semua bank, bank Islam ada menawarkan akaun pelaburan mubarok tadi. Ustaz dia kata nama Semua insya-Allah mereka pandai mengendali nya dan insya-Allah ada untung. Tapi tak letaklah dan tak mahu pada utam Tapi biasanya ekonomi Malaysia Kalau tak ada adil, memang sebagainya Bank masih dalam tak ada adil yang baik untuk menambah Itu apa yang tak ada Lama-lama Dalam dalam pelaburan, cakap Baik, mana akhirnya saya nak beritahu Pelaburan internet saya lagi Dengan kata haram dan sudut Islam Malah pelaburan internet ini juga Kalau dalam batu putih, dia kata yang sangat penting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 Bank-bank di setiap Malaysia Mereka di bank kan bebas je lah. Mereka bebas nak buat tinggi semua, okey? Dan mereka juga da, mampu kan mereka juga boleh menawarkan skim pulangan jamin. ni. Nama ada tip deposit Mereka ada macam mana? Bank-bank ada, City Bank ada, HCC ada, soalan-soalan-soalan. Semua ada TIP-TEPOLIS termasuk. Kita letak bank, 500 ringgit, 6 bulan simpan. 6 nanti sampai 6 bulan sepok, dia, dia akan balik dengan untung yang pasti dia akan menangani. Tak ada balas sebab dia ada kepeseran. Tapi tanpa-tanpa, sehebat-hebat nge-bankan duit tersebanyak dua bilion itu pun, dia hanya boleh beli turun 5% pada diri ini. Tiba-tiba kalau orangnya boleh balik 200%, percaya, masuk akal ini. Bank yang terbesar ini, 200 bilion pun tak mampu beli 100% tiba-tiba pelabur internet yang tak tahu berapa rupanya pun tak ada apa-apa tak ada boleh jawabin 200% ini ada dikatakan, non-set boleh berikut nampak? biliongit biliongit nampak, nampak, nampak Bilion dari dunia di atas planet bumi Terpada daya dari tanya, makhluk BGT Duitnya RM50 RM54 bilion USD Sekarang RM38 Dan nomor dua namanya Warren Hupin Warren Hupin ni orang putih Dia rasa diperlukan apa-apa Dia ada buat Scheme Pulangan petak Dia pun paling kuat dia boleh beli dalam itu 47 9. Kita tak tak mampu nak beli 200 meter persegi. Itu betul. Untuk bisnes, tak payah memang, oh dah, tak apa. Tak nak spin, dia beritahu kuat, begitu terjamin sampai dia boleh. Kalau bisnes tu betul-betul bisnes, tak ada satu bisnes yang boleh memberikan keyakinan kepada pengguna untuk balik pulang 100% kepada semua orang berlaku. Saya faham dia tetap Perkaitan dengan bank pun tak berani. Standard Charter pun tak berani. HNPC, bank satu dunia ni pun tak berani. City bank, bank terbentuk dalam dunia, konvensional. Tak berani. Tiba-tiba ada, dalam internet, berani. Orang Islam cair, Beijing pula ni. Oh, itu sebablah doktor tadi tu, emotional sikit tadi tu. Dia rasa kecil tak pernah tengok orang Islam. Orang dia dah masuk ke dia mereka jadi bos saja yang datang semua cina lah Sebab tu kita nampak dekat pelantaran Laman web tu Dia pernah cerang, ada nama PAN, apa-apa Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Dia jadi, jadi penghantar dekat web Dia boleh diri well Bukan, bukan orang-orang biasa sahaja Bukan bukti semua tu Tidak ada, aku Tiba-tiba ada mufti pemandu! Adalah, ikut-ikut-ikut, tak ada jenis, kan? Mungkin saya dah suruh, saya dah suruh dah, masalah daripun kita tak ada kumfti itu, kita boleh bagi bahagian pasuah kemahsaat keluar. Sebelum bagi bahagian pasuah kemahsaat dia tak hentang lah, tiba-tiba! Haa, hentang-hentanglah, saya tak ada kumfti-kumfti dan mana-mana. saya ada kumfti kelih, jaga seharang kumfti kelihatan, habis-habis pakai je okelah saya suka nak bukti habis kalah saya depan mesti mesti bukan bukti dah bapak dia pergi ke masjid patua pun tu ah dua meletup ah saya tak ada tak dapatkan siapa-siapa ni ada tak sama buka mesti oh suruh suruh ah kami saya boleh umur hati pada mesti ki mau masuk masjid terus guni oh jangan gelak ada tak kharim ni tuan baju Quran Allah Allah jangan tapi riba jadi, itu tuh dia ni tu. Wat awak call, wat tu call, dia ni ada tak? Tak. Oh, jadi ada. Yang tu ni, tuh tuh. Ah, tuh tuh, tuh lah. Jadi, ada ni ni ni ni ni. Inilah tu. Emel ni yang kita buat. Ibu bapa saya. Ibu bapa saya. Saya tak tahu. Saya ni berani. Oh, dia tu dia tu. tak cuci, tak cuci. Oh, apa ni Tiba -tiba, tiba -tiba tiba -tiba, tiba -tiba. Ilo, eh, tapi tiba-tiba yeah? well, murah, tiba-tiba murah murah, kita tak tahu lagi, Haa, terlihat ya? Haa, bawa-awa. Jadi, saya akan tunjukkan, yang sekarang maksud saya, ada yang dapat menjelaskan kepada saya, ada yang dapat menjelaskan? Haa, ada yang dapat menjelaskan? Ada yang dapat menjelaskan saya. Haa, saya akan menjelaskan kami, saya akan dengar juga, ini pun di dalam maksud saya. Haa, ada yang dapat tetapi contoh jangan terus contoh ustaz ustaz kalau suku suku jahat jahil sekarang lihatlah majlis memerlukan kajian apa sebab nabi itu pernah kata dalam hadis al-mustadrilah yang kudimu lezah dan allah muzid, allah melihat di bawah kaya dan allah wajah allah apa allah punya sekarang nanti jelas kalau lah kami bercakap akan datang kerana kita tahu dia berlaku kalau dan kemudian mereka insaf, lalu minta ampun dan Allah akan mengampunkan mereka. Tapi hadis yang daripada Abu Hurairah. Hadisnya beritahu memang manusia tak selagi tak dosa dan Allah tak suka orang yang ada dosa dan dia bertobat. Dan Nabi dengar sabda Rasulullah, "Kullu walad min adam khata'u wa ghairu khata'in at-tawwabun." Setiap anak adam itu berdosa dan setiap orang yang punya paling baik orang yang main set dari dulu sampai orang yang bertawbah. So, bukan semua yang masuk ini jahat. -tah. Dan memang tak ada Mereka sangat terlalu mematuh kerana anak-anak murid yang kimpin. Ada ustaz-ustaz juga kata